Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés 154. Shakespeare végeadását halljátok. Összekevertük a résztvevőket, a vendégeket, a mindent. Én Szedlák Ádám vagyok, ez egészen biztos, és innent a minden alakul, ahogy. Én kisgabri ellen, ahogy szoktam. Itt pedig Nénált Krisztina. Mert hogy Balázs most nincsen. Malajziában. Ráadásul... Azt mondta, hogy borzalmas volt, soha életében többet túrára nem akar menni, és ide se akart menni, csak megszervezték többé. Nagyon-nagyon kedves tőle, hogy ilyeneket mond. <gül> Szerintem mindenki sokkal barácságosabb el ezek után. <gül> Mondjuk a a is azoknak a helyeknek, az egyiket kizellak könyvekből ismerünk, és Ugye? Meg meg piócásak, hát én ilyesmiket hallottam tőle. Oltári nagy eséseket, volt akiről piócát kellett leszenni, és hát azt mondja, hogy az életért küzdött, tehát ő valójában a harmadik vízesés után már se jobbra, se balra csak kapaszkodott, és próbált túljutni rajta. Lehet, hogy a vinnettus érdekes közelről csak a könyvben. Hát, hát, hát, hát. Még sem volt ott, tehát neki is hát. meg volt az az orra Lehetne ilyen csinálni, is mindig kérdezik, mivel lehet eladni a könyvet. És mondjuk, hogy a, a dzsungel könyve is hazályzacskó friss pióca. Aha, uh vagy -huh. beleszáradva ilyen szúnyogtetemek a könyvbe, bár ezt mondtam, ezen azért éppen is tudjuk produkálni. Hát. a egy párásítót még a szobába. Aha. Uh -huh. De hát ez, ez, ez nagyon jó felvezetés, hogy az embereknek miért fontos leülni egy könyvvel a kezükben egy barátságos száraz szobába. Ehhez képest az első hír az az, hogy miért mennek az emberek mégis abból a szobából egy másik helyre, mert hogy Adamék megcsinálták az első neurománcestet, e, és én nagyon kíváncsi vagyok, ha már nem jutottam el, hogy milyen lett. Egyrészt van neked sok szeretettel felvétel, időnként fel kell hangosítani, mert na mindegy, a tér az egy ilyen cselles dolog meg a hang, de többnyire Hát az van, hogy próbáltunk csinálni valamilyen, leülünk, osztjuk azért, kivetítünk, stb. És, és ehelyett van egy olvasókörünk, ami hát még sokkal jobb, tök jobb beszélgetés lett belőle. Tizenültünk, mint egy rejtőregény elején, Aha. és úgy mindenki közbe-közbe szólt, és emiatt haladtunk 13 és vagy 17 oldalt a ja, ez az oldalas regényből. Tehát, hogy mekkora volt a haladás, illetve a másik az, hogy, hogy ha valaki be akar kapcsolódni, akkor Na, most még egy adást kell meghallgatni, vagy egy felvételt, ami másfél órása jól értem. Ü, és mikor mondjuk a negyediknél, akkor, akkor, akkor ezt a hat órát kell bepotolnia, vagy mennyire van arra a lehetőség, hogy én mondjuk otthon elolvassam odáig a, a, a Gibson könyvet, és akkor tudom, hogy folyt kö az 56. oldalnál, és ott be, becsatlakozom, vagy mennyire hangzanak el olyan információk, amelyeknél nem értem, hogy most ki az a Lucien, de és, és miért gyúlöli a, a hozét. Hát, bár az első adásban, vagy az első alkalommal sikült el a teljes könyvet. Úgyhogy úgy, olyan, aki nem olvast, az ne is, nem, olyan nyugodtan, csak lesz, lesznek dolgok, amik nem kötődnek még össze. Ö, inkább elemzést játszunk, mint mint végül az tett Csomó hely van, ahol meg lehet állni, ahol ki lehet tekinteni, bele lehet hozni más szövegeket, és inkább ezeket keressük mint azt, hogy hogy egy ilyen művésztő projekt keretében ismét leírjuk, töltő tollal ott légy Géza összes műveit egy darabán így. <gül> és <gül> <gül> még egy kérdés, hogy nem akartok esetleg, vagy van-e arra múlt, hogy, hogy ugyanúgy, mint ahogy hogy mi is írunk posztot az adásnaplóban, illetve más podcasterek is, például lapok, kulcsok, stb., amelyet én nagyon jól használok, mert vannak benne olyan linkek, amikre el lehet kanyarodni, hogyha az ember érdekel érdekli a téma is, de olyan linkek, amit maga az a felvevő ajánl, hogy, hogy nektek nem készül esetleg ilyen linkgyűjtemény, nem, nem? Nem készül. Magát a felvételhez kiraktam a blogomra, de akkor még nagyon nem volt olyan, hogy, hogy csináljak hozzá még egy adásnaplót. Viszont megkerülhetetlenek tűnik, hogy végén legyen egy Facebook csoport, hogy legyen hol megbeszélni, mikor van a következő alkalom. Pláne, hogy kéthetes lőttük be magunkat, mert nagyobb az, hogy mindenki azt tud hozni aki elsőre ott volt, tehát valami mi lesz. Az, Aha. az eventet is úgy üzemeltettük, hogy az dobáltam be linket, ami éppen az napszembe jött. Úgyhogy lehet, tehát ha valaki nagyon unatkozik és olvas, és további internetes cik, akkor lesz még ilyen. Ö, az, meg a másik oldalon, meg azt találják, hogy még nincsen, meg a csoportbál megbeszéltük értem a Fetivel, csak azt hiszem, hogy én azt hiszem, hogy ő hozza létre, ő pedig azt, hogy ilyen... Én... Ez sok egy játszani. Ö, hetekig meg nektek, aki semmi köze hozzá, vagy csak a kívülről nyomom a az ablaküvegnek. Kirakad, már majd nem rá magamot. Vagy majd valamelyik fan létrehozzá. Ugyanatok, a rajongói oldal. Igen, igen, igen. A táska előtt ez az első felszés. Egy rajongó, ezt még egyszerűen meg kéne lépni, igen. De Péter egyébként mesélte, amikor neki volt közösen műsorban, vagy nagyon sok műsorában ott volt a Jaj, mondjátok már Puzsérnek, amikor a hétmesterlevézőt csináltak, és volt egy utolsó ilyen alkalom, ahol, ahol színpadon beszélgettek, és ott találkozott Fuchs Péter rajongókkal. Hát ezt a sztorit, azt nagyon írlám tőle. Egyébként újraolvasáshoz, vagy új, jól kapcsolódik a következő hír, és én ezzel gyorsan átkevertem. A Star Wars újrafordítás, meg újra a de mit gondoltak erről? <haz> Eleve nem tudom, nagyon furcsa, hallottam már én ezt egy, egy két-három napja, meg hogy látom, milyen keverés van körülötte, és hogy ki az, akinek a Star Wars az alapvetően olvasmányi volt. Igen, én is ezt akartam kérdezni, hogy annyira rossz volt az az előző, hogy újra kellett fordítani, és most ez a másik, ez irodalmilag egy magasabb szintet jelent? Hát nagyon idősébira nyomtatott dolog, én ennyi, ennyire emlékszem belőle a könyves polcon, hogy Igen. nagyon puha fedeles. Én a Jedi Visszatér barítójára emlékszem tisztán, mert az a nagy lézerkard, ami áthasítja a kék felületet, az ő beléméget, a lézerkard. De nem, tényleg nem szöveg a csillagok háborúja, én azt gondolom, hogy, hogy ez nem a könyvről szólt, tehát hogy ez, ez valami más. Amit most kiad az Agave, nem egy könyvet, hanem egy, egy relikvia <gül> készül, amit uh, gyűjtőknek el lehet adni. Uh, de nagyon, ahogy láttam, hogy láttam, kétfajta reakciót láttam. Egyrészt uh, jöttek az emberek, akik az a Agave posztja alatt a Facebookon a stípistok kell nekem, meg fu, de, de, de nagyszerű dolog ez volt a reakció, és a könyves, uh, blogos link, amit uh, valakit berakott, az van meg, meg a lehet, hogy azért maradom de már eleve ezért mennek az emberek, a szájhúzogató, fikkezó társaság rögtön lehozta hogy ronda barító, hülyeség az egész, ronda a barító, rettenetes. Jaj, már megint hova megy a világ. Az egyik úgy úgyis megveszi, és a másik meg sem azt kérdezte meg, amit te, Adam, hogy most tényleg újra kell -e fordítani. Én egyébként el tudom képzelni, hogy az a szövegem volt elég korszerű, tehát hogyha valaki tényleg a szöveget szereti, akkor lehet frissíteni, főleg, hogy most már uh, kiépült azóta egy, egy Star Wars uni univerzum itt uh, mindenféle, nem csak a játékokból, de az új sorozatok, meg az új epizódok, meg, meg annyi minden, és lehet, hogy ezzel lehet gazdag vagy, vagy ezek tükrében fordítani, de itt. E, hirtelen, amit a kezembe tudtam kaparintani, az a Jedi visszatér. A, az, az új remény azt azt nem találtam meg a gépen. E, van, vannak, vannak szövegszerű jele egyébként, első bekezdés prológus. az űr mélységes mélye. Csak a hosszúság, a szélesség és a magasság. Majd ezek a dimenziók visszagörböltek önmagukba, és olyan fekete mélységet hoztak létre, amelyet csak a pislákoló csillagok képesek mérni bukácsob az űrben, elhomályosulva a végtelenben a mélységes mélyben. Aha. Ó, ez nagyon megkapó. Itt azért vannak dolgok. És ilyen zenéti is hallottatok alatta? Mert én igen. aha a az ott bekúszott azért. Tehát a hangulat megváltoztatok. valójában, az kell még hozzá. Egydől a még a hogy hogy... Ezeket a, a, a borítót többen lehúzták, vannak, ennek meg nagyon tetszett, egyébként az agave borítóhoz képest egy kicsit más stílusú, hát már jó volt, amikor elkanyarodtak. És nekem beugrott, nem tudom, hogy miért, ez az eredeti e, Star Wars trilógia filmplakátok, amik sokszor megfordulnak a neten, és így belinkelik be, be, be a rajongók, ez a... E, Találtam is gyorsan egy linket. Ez Helényinek, a Helényi Tibornak a grafikái. Hogyha rá résztek, én még azt találok képzelni, hogy egyébként ez egy ilyen tisztelgés, vagy, vagy hozzápróbálnak kapcsolódni. Elmutatom uh, nektek. De majd benne lesz az adásnak is. Hogy De nektek tetszik? Ti mit gondoltok egyébként a parikarral? Nekem tök tetszik. Tehát ez a végre nem, a valaki lerajzolja a lúgot, ahogy egy ö, fénykardot tart, vagy, ö, vagy azzal a kis izé, landspeederrel szágult keresztül a sivatagon. Sokkal, sokkal ötletesebb. Igen, nekem is tetszik. Szeretem az ilyen fósú, fantazi képeket, bocsánat, sci képeket. Igen, jó, hogy nincsenek rajta egymásnak csapódó ürajok, és, és, és az űr Na jó, hogy közben... Uh... Új, más hírek, egészen más, amit Kriszta hozott, és, és, és nagyon jó téma. Elmondott? Igen, igen, igen. Hát, ö, október 15-e úgy néz ki, hogy az ELTE számára egy ilyen nagy könyvekről szóló fesztivállá alakul, ugyanis az egyik ö, programjuk, az, az Amit az E-könyvről tudni érdemes című találkozó, hát, nem is tudom, ilyen egésznapos Happening, amiben lesz szó ugye arról, hogy e könyve, vagy nélküle, tehát ilyen pró- vagy kontra kerekasztal beszélgetés, könyvtár központi könyvtár igazgatójától kezdve az ELTE-BTK agyunktusán keresztül nagyon fontos emberek fognak erről vitatkozni, vagy hát remélem nem vitatkozni, hogy kell az e-könyv. És nagyon érdekes egyéb programok is lesznek, például interaktív e-könyv olvasó bemutató meg kiállítás, meg ilyesmi. És ami nekem a legjobban tetszett, az az e letöltési verseny. És ehhez szeretném kérni a ti segítségeteket, hogy ezt egy kicsit borcsok ki, mert én ezt nem értettem, hogy itt mit kell, tehát hogy ez van milyen kalóz verziók, minél gyorsabb megtalálása és letöltése, majd gépre, olvasásra, kamassá, tételét jelenti, vagy vajon mit jelenthet? Tehát mit lehet ebbe versenyezni? <gül> Nem tudom, mert hát kinek jobb az internet elérése kb. a ja. ez... keresi, hogy kilóra vagy címszámra megy. Illetve megabájtra vagy címszámra. Tehát lehet, hogy egyébként ingyenes egy könyveket uh, kitűznek, hogy akkor most ilyen kincskereső verseny. Találd meg, mit tudom én, ahogy így elnézem a, a, a meghívott vendégeket meg, hogy mindenkinek uh, tehát, tehát nagyon kevés mondjuk, igen, az ötvöskiadó kiadó főszer meg a PC-val. Tehát nem láttak például könyvkiadós, az, az ötvös kiadót leszámítva uh -huh. egy Tehát a kereskedelmi igen. vagy a előadító részről senkit. Tehát eltökezdeni, hogy itt valami szakiradalmat vagy ilyen ingyenes tankönyveket kétűznek, hogy akkor ezt keres meg a neten, és, és aztán szerezd meg, nyújtsd össze mind. Oh, egy jó. Viszont, hogyha lentebb nézd, akkor a Volters Kluiver, meg az Ekő Magyarország, az mondjuk ott lesz, meg a multimédia Plaza, meg a standokkal megy ki. Aha, látom. Tehát lehet, hogy majd ott valami, de ennek ellenére nem értem, hogy mi a, mi a verseny. Masszívan, igen, a, meg a véleményükre úgy nem kíváncsiak a témával kapcsolatban, mert nem hívták meg őket a beszélgetésre, ők csak ott lehetnek. Oh. nekem az is nagyon tetszik, hogy Fődi egy kindle olvasó könyv rendezés. Ezt így, így kell felolvasni. <síns> Ez nagyon pontos, precíz megfogalmazás, és uh, mindegy, hogy legalább van egy ilyen is, és. és, és kommunikálatnak róla az emberek, és találkozhatnak mással. Ez, az interaktív elkönyvbe mutató, és egy kicsit mosolyogtam, mert a másik, amit el tudnék kezelni, amikor nincsenek áram, tehát lemerültek, hogy mi is, csak, <tos> csak a gombokat nézhetünk, az ember, jó, gonoszkodom, de valószínűleg azért, mert, hogy azért feldobtak egy-két labdát, amit leüthet az ember, is. azért egy csak nem picit, olyan ilyen nem poros könyvtárság után állandó. Ugye? Tehát még olyan óvatosan barátkoznak ezzel a dologgal. De már úgy próbálnak modern, modernül hozzáállni, tehát, hogy már van ilyen program, csak még nem tudjuk, hogy mit lehet ebbe Igen, beletenni. Éve. Kutya japánok mit ki nem találnak uh, technológiai programsozott részekén. <hállt> Na, hát ez október 15-én van, délelőttől kora délutáni, úgyhogy aki annyira ráír, az akár ott is töltheti ezt a napot. Bizony-bizony, aki nem akar ide menni, az ugyancsak az ELTE egyik rendezvényére mehet, ahol pedig a Szent johannogi Gimi kerül a középpontba. Az ELTE pedagógiai és pszichológiai tanszékén, vagy karán, lesz egy beszélgetés a Szent Johannogi Gimi kötetekről, amiről ti már azért beszéltetek az adások folyamán, azt már hallottam. De ami nagyon érdekes, hogy itt ö, olyan, tehát a... ELTE PPK Nevelés Tudományi Intézetének egyik vezetője, illetve az elteradnóti gyakorló iskolának az egyik tanár vagy képviselője lesz a meghívott vendég. Tehát elég komolyan fognak akkor itt erről a Szent Johanna Gimiről beszélgetni. Nem is tudom, hogy miről te... Hatta, hogy hogy könyvnek ez, ez milyen, és adás előtt már megígértem, hogy lassan el fogom olvasni. Már tényleg elfogytak a mentségeim akkor jelenségszinten tök érdekes. Nekem édesanyám mesélte, aki gimnáziumi magyar tanár, hogy volt olyan, hogy jöttek hozzá a gyerekek, hogy lehetne náluk is olvasókör, mert Szentőhonnában van. Jó, persze lehetne, oké, okay, király. Persze, már eleve a, a két, mindegy, ez messző hát, gondolat. Igen, igen, tehát, hogy ilyen is két? van, jól van, sok könyv. Hát mondjuk igen, hogy alapvetően nincs, igen. De valószínűleg azért nem volt addig a iskolában, mert eddig ugyan nem ment volna rá, és mindig kirakta a tanárnő az évelején, hogy ilyen is van, aztán levette október végén, amikor senki sem ment, nem? Tehát, hogy benne a számítette is felmerült. Szent előtt az volna. Aha, ugye? amerikai könyvben Illetve... láttuk ilyet, hogy van. Illetve most egy most el fogom magam ásni előttetek, mert azt hiszem Balázs ezt még nem mondta el nektek, de én az összes könyvet olvastam, az összes Szent Johanna Gimit. Néha, csak jó, mert akkor végre... Igazi forrás. az expert. Én vagyok az expert a csapatban, szerintem, aki mi ügyben. És a főhős benne, az a lány, Renáta, hiszem az a főhős, ő egészen jó kis ö, olvasmánylistát állít össze ebbe a négy év alatt. Tehát, hogy ő egész jó. Tudom, hogy arról beszéltetek már, hogy lenne Raúlra véleménye a kötelező olvasmányokról, azzal abszolút egyetértek, ami a tv tehát az kicsit durva volt, ahogy ő ehhez hozzá. Viszont nagyon jól fűzte bele a könyvekbe azt, hogy ilyen, nem tudom, tehát nagyon jó regényeket olvas benne ez a lány. Miket És olvas? ebből az... hm? Miket olvas? Hú, jó, na erre nem készültem föl, nem tudom. De szerintem így minden, tehát így mit tudom én, Hemingway-t. Tehát én, tehát teljesen, hú, most rákeresek, jó? Oké. Okay. Egy picit mert euh, igazából a molyomban mój, szerintem olyan kihívás vagy volt, hogy olvassuk el Renáta könyveit. Hát megpróbálok majd valahogy. Aha, két kihívás. Olvasunk úgy, mint Rentai Renáta. Igen, meg is találtam. Hát kérlek szépen. Már is mondom. Van itt minden. Jó, hát Dickens Twistoli vérjesz kötelező, tehát az azért. Olvas Jane Aztán Gárdonyi Gézát, az is kötelező. Jó, az egyszerű. Igen, olvas itt olyat, hogy Herman melvi, Moby Dickjét, Zaphegyezőt, Agatha Én nem is tudom. Tehát szerintem azért jó, köszönnek indulni. Ők meg yeah, a diszpantívőjét. Hát a miatt még többen kezdenek el olvasni, és nem csak Szent Jóanagimit, akkor már csak emiatt csak jó, hogy hát, tán tán ez a És ez így szépen végig is vonul az összes köteten, tehát mindig van az, hogy ő mit olvas, tehát mindig előkerül a könyvbe az, hogy mit, mert a Szent Jóanagimiben előkerül az, hogy milyen könyvet, de nem nem is tudom, hogy mit vannak ideig. Te a éppen azt, hogy mit olvas, vagy valahogy enderfektel vagy, a szövegben, vagy... Hát inkább csak úgy, hogy mi tetszik neki. Aha, mint egy naplóban lejegyzi. aha Igen, igen, eléggé, tehát alapvetően ez az, az egy napló, és akkor így osztályoz benne minden történést, minden élethelyzetet, minden havert barátot osztályoz benne, hogy az nap éppen... Milyen jó benyomást keltette, vagy sem, és akkor így megjelennek ezek a kötetek is benne, hogy tetszettek-nem. De alapvetően az, hogy ő is igen, egy ilyen lelkes, lelkes olvasó benne. És akkor elmondom neki, hogy mi van még majd október 15-én. Ez pedig az új Leonardo da könyv. a Késtélnek a megjelenés, amelyben a főhősnő Tinisztár lesz. Hű. Aztán, jól összehaszták. Igen, akkor Aztán. ez egy ilyen kampány. De én pont ezt akartam kérdezni, hogy rákerestem erre, hogy kíváncsi voltam, hogy mit írnak még erről a, a Kazinci estékről így a neten, és alig találok bármi anyagot, hogy te hogyan kapsz meg információt, tehát hogyan lehet hozzájutni egy eltés jó kis izé meghívók, ah, Én az én eltére jártam, és nekem jön ilyen, ö, jön ilyen alumni levél, de... Egyébként őszintén szóval ez véletlen volt, mert amikor már tudtam, hogy én, én leszek itt a helyettes beszélgető, és éppen az LTPPK oldalán kerestem valamit, ilyen tovább tanulással kapcsolatos dolgokat, és akkor ott a szemembe villant. Ez, ez nem véletlen. Szóval. Akkor... Ez nem véletlen. És, uh -huh. és feljegyeztem, mondván, hogy hát én már kérem készülök, tehát itt hírekkel. Tehát ez egy véletlen volt. De azért szerintem nem véletlen, akkor nem az. Tudom azt hiszem, hogy hány, hány könyvnél jár ez a lány, de nem kéne végig számolni. Na mindegy is. volt váltás következik az adásba, kedves hallgatók? Dogi. Életmű, életmű, szerintem. Igen, ö, Ez egy... Ö... Ugye az a Nobel-díj előtt most már egészen vagy legalábbis úgy vettem észre, hogy elcsitult, vagy nem vagy annyira látványos az, hogy akkor most nyere megint magyar, illetve, hogy kire lehet fogadni, tehát mint nem lett volna akkor a felhajtás az egész körül e, sztoikusan fogadta a magyar nép azt, hogy megint nem, de ugyanilyen stoikusan fogadták a nyertest, lehet, hogy ez az én saját szubjektív netfogyasztásom alapján történik ez a, ez a leképezés, hogy ezt gondolom, hogy, hogy vannak az ilyen teljesen ismeretlen alakon a, a, a olyan figurák, akik talán nem adtak ki semmit magyarul, és, és akkor ilyen mindenféle érdekes hírek, vagy vélemények megjelennek róluk, ugye, vagy, hogy ki ez, vagy miért, miért kapott egy, egy költő, vagy miért pont ez az ember kapta meg, és és én úgy vettem észre, hogy, hogy, hogy Módián mivel hogy egyrészt megjelent magyarul pár könyve, pedig mindenki, aki csak írt róla, azt kiemelte, hogy egyébként van koszorús írónak számít, tehát, hogy nem egy ilyen ismeretlen figura, még ott sem. Csak mi nem ismerünk, ezért mindenki elfogadta. Jó, hát nem ismertük, de akkor ismerhettük volna, és hát ő, ő egyébként is számít, és ezért aztán jogos a Nobel. De mondom, tényleg ez lehet, hogy a túl, túl bonyolítás vannak, amit így tapasztalak az interneten, de hogy ti tapasztaltok-e ilyet a Nobel-díj körül, vagy, vagy mit gondoltok erről? Mekkora felhajtás van, vagy mekkora fel, felhődülés, vagy odafigyelés egy ilyen Nobel-díj éppen is érdeklődés. Szerintem az lehet, hogy egy harmadik-negyedik éven nem lehet már felspanolni az embereket, hogy, hogy nyerni fog Krasz vagy Nádas. Úgyhogy most elmaradt pihenő évet tartunk, szökő év, nem tudom. Uh -huh. Én mindig úgy szoktam ezt hozzáállni, biztos az önbizalom kérdése is, hogy hú, hát ezt megint nem ismerem, és akkor így rá, gyorsan, gyorsan rácuppanok, és elkezdem esetleg elolvasok tőle valamit, vagy... Volt is olyan, akinél bejött ez, ugye? Tehát, meg volt, nem is tudom, melyik kiadó volt az, amelyik kiadott pár évvel ezelőtt. Így mindenféle Nobel-díjasoknak több könyvét is, nem tudom, melyik volt. Úr, én, én volt, büszke voltam. Nagyon sok, mindegyiken a Nobel-díj volt rajta ez a Doris Lessing, meg de most a hertogi. Lessing de. voltak. Bocsáját, itt közben a hetőben. Oké. És most belé is kezdtél ugye a kisbizsúba. Az milyen? Az, az a helyzet, hogy ez a kisbizsú az annyira kisbizsú, hogy be is fejeztem. Na ráadásul. Igen, ez egy, ez egy ilyen nagyon kellemes és rövid, vagy hát nem tudom, szerintem olyan százoldalas lehet ez a kötet, és milyen nagyszerű az elkönyvek világa, hogy én ezt le tudtam tölteni magyarul itt, tehát megbásároltam gyorsan online, és ide jött hozzám Hongkongba most ez a könyv magyarul. És nagyon-nagyon és kellemes élmény volt, és épp ezt akartam mondani az előbb még így, a, hogy, hogy rácokbanok ezekre a Nobel-díjas írókra, és így például én, én Doris Lessing is nagy kedvencem lett például, és úgy tűnik, hogy most ez a Odiano is így jár. Ugyanis ez egy nagyon-nagyon kellemes, nagyon kellemes kis regény volt, Kifejezetten egyszerű nyelvezete van, és, és ezzel az egyszerű nyelvezettel annyira leképezi Párizt, a párizsi hétköznapokat, hogy így teljesen bele lehet simulni, teljesen oda lehet képzelni magunkat, ahogy így mesél arról, hogy a főhősnő, egy fiatal lány hogyan metrózik, hogyan jár kell ott a városba, és ez olyan egyszerűen annyira ilyen sallagmentesen teszi, hogy így, így azt érzem, hogy így, így ott vegyek mögötte, vagy mellette, és én is így végig a várost. A könyv maga az egy elég ö, szomorú témát dolgoz föl, mert ez a lány, ez egy nagyon magányos ember, és ő gyerekkorában elhagyta őt az anyukája, és ö, ezzel úgy, ahogy meg is bírkózott, viszont egyik nap a metróban meglát egy sárga kabátos nőt, és azt gondolja, hogy ez a nő az ő anyukája, és elkezdi őt követni, és újra fel előjönnek benne ezek az érzések ezzel az egész dolgokkal kapcsolatban, gyerekkorával kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy elhagyta őt az anyja, az édesanyja, és ez, így, ez, ez az egészre így rányomja a bélyegét, az ő egész viselkedésére, bár próbál megkapaszkodni, mert otthont keres magának, 19 éves ez így a könyv közepetájékán kiderül, illetve a neve is csak akkor derül ki, mert annyira ez a név nélküliség, ez így végig az embert a könyvben, és az például az ő neve is csak így a közepetáján derül ki, és itt így nagyon depressziós, és nagyon nincsenek kapcsolatai. És az a pár ember, akihez kötődik, azok is ilyen nagyon furcsák. Egy gyógyszerésznő, akinek megint csak nem tudjuk a nevét, aki így szárnyai alá veszi őt, és próbál rajta segíteni. Egy kislány, akire ő vigyáz, akinek a sorsa az így az, így az ő sorsával, így abszolút így közös. És ö, több ponton is ő maga is fölismeri ezt, a, ezt az egyezést. Illetve van egy Badmajev nevű, több nyelven beszélő ö, férfi ismerőse, aki pedig ilyen, egy régi rádión hallgat különböző országokból érkező rádióadásokat, és azokat fordítja le, azokat írja le. És így, Mondom, tehát ez egy nagyon rövid könyv, és ezen vezet végig minket, hogy ez a lány így próbál ezzel megbirkózni, hogy most akkor az anyukájával találkozott-e, vagy sem. Ezt az egész sorsot így cipeli magával. De egyébként meg egy nagy, valahogy nem annyira nyomasztó, hanem valahogy olyan elfogadó. Biztos azért ismer, hogy ő maga is elfogadó ebbe az egész helyzetben, és egy nagyon érdekes dolog van benne is, Tök azért, azért volt vicces, meg érdekes, mert ugye, hogy van ez a sok nyelven beszélő barán, Bad Majev, aki hallgatja egyik alkalommal a rádiót, és ahogy így olvastam, mondtam, hogy áthallgathatná akár magyarul is a rádiót, mert annyira sokszor, most, legalábbis mostanában annyira sokszor így felvillan, így bekacsint ö, a magyar dolog, nekem volt film, amiben pont a magyarokról volt szó, akkor például a másik könyvbe is, amit olvasni fogok, abban is van utalás Magyarországra, és akkor ahogy lapoztam a könyvbe, jaj, jaj ö, az volt a szöveg, hogy ö, hallgatja badmai az adást, de most nem dolgozik, most verseket hallgat, tehát verseket mondanak a rádióban, és azt hallgatja, és azt írja le. És József Attila Mama című versét írta le és még a magyar fordításba is úgy volt leírva, hogy nem helyesen, hanem nem jó voltak a kár, <haz> <állasztva> a szavak. <haz> és akkor át, hát így, így majdnem nevettem, hogy na, hát mondom, akkor ráéreztem, hogy itt valami magyar jön, és utána olvastam is erről, mert a, a könyv végén ott a fordító egy ilyen hosszabb elemzést is leír. Azt így próbáltam nem nagyon elolvastam, mert hogy ne, hogy engem nem akartam ilyen könyv, hogy nem, hogy nem, hogy nem, hogy nem, hogy nem iskolásan ö, beszélni most erről, hanem inkább úgy, ahogy én, nekem így esett ez az egész könyv. Ö, viszont ott leírja, hogy nagyon sokáig a francia olvasók, azok nem tudták, hogy ez, ez milyen vers, hogy ez, ennek ki az írója. Hogy ez, ez sokkal később ö, volt egy ember, aki ennek így utána keresett, és és utána kiderült, hogy az egy jó zsefát, tehát számomra számomra egyértelmű, mert nyilván a fordítószámmal is egyértelmű volt, csak a franciák számára ez nem volt meg az első pillanattól kezdve. Több szöveget találni más szövegekben, amúgy is mindig akar élni. Uh -huh. Magyar jelenléte, hogy a soros csenkén szokták <síns> az éj, pillanatokat rögzíteni, hogy matyógyűjtés van a falon, vagy magyar útlevél, de hát ez sokkal szebb, mint a matyógyűjtés a falon, mert, mert sokkal szebb. Igen. Én egyébként, egyéb... mond, mond csak. Hogy csak annyi is, hogy ugye mama című versbe is pont erről van szó, tehát ez a, hogy az elhagyott gyermek, a magára hagyott gyermek, aki nem kapja meg azt a figyelmet, amik neki, és akkor azért ez így tökre jó vele hillik a könyvbe, a könyvmondani valójában. Én egy ilyen költői kérdést taptam. Vannak fel és is, fel is tolva, hogy csak egy belekukkantottam egy ilyen mértatásra, amikor kiadsz, hogy ki a Nobel-díjas, és ott valakiért a még egy régebbi kritikában a könyve kapcsán, egy másik könyve kapcsán, hogy, hogy egyébként ő egy, egy traumát ér újra meg újra meg ezt az elveszítést, meg, hogy, hogy, hogy, és ezt a történelmi viszonylatba helyezve, és ezt, ugye, ezt szeretik a Nobel-díj odaítélésekor, amikor a, a, még ennek a hátter is, vagy a, mint például a holokauszt, mint például bármilyen más nem csak nem európai világban egy, egy az emberek léte a történelemben, nem mindegy, nem bonyolódott bele, mert már bele zavarodtam, de hogy, hogy, hogy érdekes lenne látni, hogy valaki más könyvét olvas és ezek hallgatok, az, tényleg ez van? És hogy hogy, hogy működik, hogyha valaki ugyanazt a traumát így, újra, meg, újra meg újra meg, vagy ugyanazt a játékot játsz újra meg újra el. nekem erre ilyen kedves példám az a, a Paul Oszter, aki, aki egyszer-kétszer-háromszor el tudta sütni ugyanezt a, a keverés -kavarást, és és, és és uh, nagyszerű írónak szerint, és, és szeretjük őt. Szóval, hogyha még olvasol tőlem ezt, és uh, akkor engem mindenképpen érdekelne, hogy, hogy ezt hogyan tapasztalod meg, Kár majd plusz kommentben, vagy bárhogy beszámolva. Jó. Úgy lesz, megígérem. És azt is, hogy olvasni fogok tőle mást, mert hogy mondom, abszolút tetszett, nagyon tetszett, tehát az egy nagyon kellemes könyv volt. Bár egyébként nem lesz egyszerű dolgod, mert ahogy néztem, ebben nem sok minden van kint tőle, talán csak ez ezértől. <há> Igen, igen. Sőt, mi több, én mitattak, csak egy-két-három könyvet láttam volna, hogy egyáltalán megjelent tőle magyarul. Ez sokkal több, mint ahogy Mólyan versesketünk volt, amikor megtaláltanó <gül> Igen, igen, igen. <gül> okay. Most beindul, biztos az is. Aha. <gül> és mással is, is készültek, aztán már ugye átavasztunk, ahogy Balázs szokta fogalmazni, beszélünk végre a könyvekről a területre, és akkor csapjak is a lecsőben én megint. Igen, hát, igen. Ugye nagyon könnyű dolgom, dolgom van, mert nekem nem hétről hétre kell itt referálnom arra, hogy mit olvastam, hanem én itt ugye olvasgatok, olvasgatok, és akkor most így kibálasztottam egyet azok közül, amik az utóbbi hetekben történtek velem. És ez pedig uh, Jung Chang-nak a vadhatjuk Kína három lánya című könyve, ami egy, egy elég vaskos, hát nem is tudom milyen memoár kötetként nevezhetjük. Három generációnak az életét mutatja be. Az írónőnek a nagymamája, az édesanyja és az ő saját Kínában töltött éveit írja le. Az 1900-es évek elejétől kezdve, amikor is a nagymamája született, és ez, ez, egy, ez egy rettenetesen <gül> nagy, nagy könyv szerintem, minden, hát én mondjuk, én angolul olvastam, ez, az nehéz volt angolul olvasni nekem, mert, mert ö, nagyon, néha használ benne olyan kifejezéseket, amiket én nem ismertem, de még így is nagyon átjött az, hogy milyen iszonyatosan megrendítő lehetett az, ahogy éltek ezek az emberek ott a 20. században. Akár, tehát, a, a, tehát amikor én megszülettem, meg még utána is, kezdve a nagymamán, aki, aki először, tehát egy egészen jó, tehát ilyen pénzes családba született, és nagyon szép volt, ezért lehetett belőle egy gazdag embernek az ágyasa, majd ahogy fordultak a politika szelei, úgy pedig hogyan, tehát hogy így teljesen így, ő is így, így ellenségé vált, tehát ilyen közellenségé majd azért csak újban megtalálta a helyét egy orvos feleségeként, hogy hogyan lett a lányokból, az ő lányából, tehát az írónő anyukájából a kommunista rezsimnek az egyik ilyen nagyon elhivatott hivatalnoka magas pozícióban. Ugye megint jött az, hogy azért voltak, nem is tudom, hogy mondjam ezt, tehát hogy, hogy jól éltek, tehát ahhoz képest, ahogy az emberek éltek, akkor Kínában ők azért egy meglehetősen jó körülmények között éltek. Aztán persze jött a Mao féle különböző ilyen véres megtorlások ideje, kulturális forradalom, ezek a koncepciós perek, és itt nagyon abszolút szó kimondóan leírja az írónő, hogy, tehát, hogy így, Olvasva, meg a, a, a mai szemmel nézem, a európai szemmel nézem, hogy milyen, milyen rettenetesen bugyuta, buta dolgok miatt. Tehát így, így vezették meg ezekkel az embereket, és, és ezek ilyen iszonyú kínzásokba részesítették egymást. Mert én nem tudom máshogy mondani, mert egymást. Tehát ez egyik nap még a szomszédja volt, a másik nap pedig leköbdöste, és, és megrúdosta, és agyontaposta. Tehát, hogy ilyenek voltak, és ez hogy ezt a Az van kezdem meglepő, amikor a családon belül sikerül így elszegíteni az anyát a lányától. És az egyik az. Az gondolító kapitalista marad a másik pedig fiatal maoista és tűzel a személybe megy haza, hogy mindent meg kell változtatni. Uh -huh. És azt, hogy ahogy a fejében, tehát hogy így, ahogy ugye írja le hosszú, hosszú oldalon keresztül, hogy azért az ő fejükben is megfordult az, hogy ez így nem teljesen jó, és olyankor mindig az volt, hogy de buta vagyok, de rossz vagyok, hát nem, nem úgy gondolkodom, ahogy kéne. Tehát, hogy így, hogy azt képesek voltak elérni, hogy a saját fejükben cenzúrázzák magukat az emberek, hogy a saját gondolataidat ne higgyed el. Szóval szerintem ez valami borzasztó lehet. Tehát azt, amit te érzel belülről, hogy jó vagy rossz, azt azt húzzad át, mert más mond a propaganda. Ez valami, valami elképesztett. ezt úgy olvastam, hogy így szenvedtem rajta, tehát fejjel-lefele meg minden, meg, meg utána így egy hétig mondtam, hogy könyvet látni se akarok, maximum egy, na azt nem, de értitek, tehát igen román a regény, de nem, az nem volt tényleg. De hogy így annyira mélyen, tehát nagyon mélyen érintett. És az egyik, nagyon, hát az egyik, ami így megmaradt bennem rész, az például az, hogy így nagyon részletesen leírja, hogy a nagymamának a lábát -e hogy kötötték el. Tehát például nekem azért is fontos volt ez a könyv, és ezért vettem meg itt kint, mert ezt már kint vettük Hongkongba, hogy valahogy egy kicsit közelebb kerüljek. Ugye most itt vagyunk Kínában, mellett, nem Kínában szerencsére, Kína mellett egy picit, hogy valahogy megismerjem ezeket az embereket, hogy milyen ők, milyen volt nekik. És például ez is, hát láttam már erről nyilván videót, képet, stb. hallottam róla, hogy elkötötték a lábukat, de ilyen részletesen leírni azt, hogy egy kisgyereknek ez, hogyan, ez milyen érzés lehetett, ahogy ezt így széttörték a lábfejét, és nem baj, ha fáj, mert... Csak akkor tudsz jó férjet találni, hogyha ilyen pici lábad van. Szóval, úristen, borzasztó. Borzasztó. De maga a könyv pedig nagyszerű, és... és... Igen? Csendesen szétrektem, itt közel a mikrofonomat, amit végig gondoltam. Van, tehát most egy picit, tehát ez hosszabban van leírva, tehát ho hosszabban, és ez is persze alátámasztva az anyának azzal a hitével, hogy ő jót akar. Tehát ő valójában... A jövőjét tartja szem előtt a gyerek jövőjét, és a gyerek, egy lány gyerek jövőjéhez hozzátartozik az, hogy ő akkor lesz kívánatos egy férfi számára, ha szinte járni képtelenül, fájdalomtól hiszé, pipiskedve tud csak közlekedni. Segítséggel. <gül> nem is segítséggel. Majd azért így ez a nagymama megteszi ilyen több száz kilométeres utat, amikor a lányához el kell menni, ezekkel a lábakkal gyalog. Tehát így ff, eszméletlen. És, és, és az gurva, hogy ez igaz. Tehát ez egy igaz történet, ez nem egy kitaláció. És vasta gondolok valójában lehet, hogy tényleg jobb sorra lett annak a nőnek, akinek így uh, ilyen, ilyen szintén kínői régi könyv olvasmány, amelyből meg, szerintem ilyen Lilium lába lettek, hogy a, a lábnyoma, ilyen, ilyen Lilium-szírom szerint. És, és hogy ez így emlegetik a könyvben, hogy lehet, hogy tényleg jobb, illetve egy rettenetes akkor ezt a fizikai áldozat árán és folyamatos áldozat árán. Szóval uh -huh. nem tudom, hogy az anya az. <gül> Na, ö, nehéz ez a könyv. Egyébként már régóta nézegetem, és most nem tudom azt mondani neked őszintén, hogy eladtad nekem, mert, mert az ilyen könyvek az, az ember óvatosan közelít, mert ö, felkészülten, amikor tudja, hogy kibírja a, az igazságot, szembesítés <gül> szembesítést vele, jó erős. Erős. De mondjuk így nem lehet abba hagyni, úgyhogy nem, nem olvasod végig. Tehát egy nagyon jó könyv egyébként. Csak hát nagyon, nagyon. Tehát olyan kegyetlenséget vannak, mert nem is tudom, hogy olvastam életemben ilyen könyvet, amiben ennyi kegyetlenség lett volna, egy összesűrítve. Nagyre jobb. Akkor én... én, én a beszéltek. vidámabról én, én átveszem minden a stafétet, hogy, hogy kifelé menjünk a spirálból, mert nagyon könnyet könyvet hoztam. És, és egyben egy, egy podcast ajánlót is, amit szerintem már Facebookon is másszor ajánlottunk, és, és szívesen hallgatom, vagy legalábbis én mindenki, de szerintem ti is, hogyha van időtök, vagy hozzáhüttök, ez a popkúcsők, stb., so amelynek az egyik adása, ott ők, ők azok akire így ráfeleltem, hogy jó kis linkeket hagynak ott a, a, az adások után, és akkor egy a emlegetett szerzőket, hogyha már nem, nem jegyeztem meg, akkor utána lehet nézni, hogy is volt az. Arra jó ez a podcast, hogy nem elég, hogy itt van a hármaskönyver, és több oldalról érkeznek az inputok, hogy mit kéne olvasni, hogy még egy, még egy helyről kapom a, a visszajelzést, hogy uh, ezt még felveszem a listámról. És volt egy olyan hét, amikor, amikor úgy éreztem, hogy itt az ideje olvasni a szingli fejvadász első részét. Én magamtól sosem olvastam volna el ezt a könyvet, mert... mert amit láttam a, a postán a há, ezzel forgatható állványon egy borzasztó a ilyen combközépig csizmában egy csaj pisztolytrend, mindegy, szóval valahogyan nem, meg a cím is ez a szingli fejbe, nem, nem nem, tehát nem, nem, nem én vagyok a célközönsége és, és, és csak a tüdék adása volt az, ami miatt átbillent ez hogy ez lehet -e próbáltani, mert ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy női krimi, és hát úgy alakult, hogy elébem került, és utána megdöbbenve láttam, hogy igazából ennek a könyvnek számos alkalommal lekifutott a magyar könyvkiadás, és az első kötetét ezt az Olbatrosz könyv, könyvsorozatnak az újra vagy ilyen ributyakor adták ki, akkor az volt a cím, hogy egy, meg, mérgezett a megy, ami teljesen rejtélyes, hogy miért, mert sem érek, sem megy nem szerepel a könyvben, viszont tényleg is hogy a, a címa az eredeti az a ö, ilyen felsorolásnak az első eleme, és a sorozat többi része is így, így referál, ezért aztán Valahol ez eltűnt a sülyeztőben, és érdekes, hogy ennek a sorozatnak a másik része az egy belekelnoz könyv volt, a cipőpoli Tehát hogy csinálták azt, hogy, hogy, hogy jobb sorsra érdemes krimi szerzőket adtak ki a sorozatban, ami mindenkinek van otthon a polcán az Albatrosz könyvekből, és, és nem sikerült. Hát így megy ez. És utána kiadták a szinglifájban, de ezzel a rettenetes borítóval, és utána a folytatban vele vágott más valaki, most nem is néztem ki adókat, aki már ezt a felsorolást vitte tovább, és az egy fejvadász az első kötet, és már nem tudom, hogy két mitől micsoda, három mitől micsodal, micsoda, tehát hogy ezt a alkotási struktúrát azt vitték tovább, ahogy az angol de az jó is, és talán ez, ez működőképes, mert talán a egyedik résznél tart. Hát ennyit a, felvez, a körülmények felvezeléséről, elolvastam a szingli fejvadást, és roppant jól szórakoztam, tehát Szeretnéd, hogy sajnálom, hogy ezek a borítók ennyire visszadiasztottak, mert egy, egy. Én nem tudom, hogy pontosan mi a, a klasszikus csikrit, hogy ez megfelelő annak. Van egy fiatal hölgy, 30 múlt, éppen elég szar passzban van, már a bútorait adogatja el, úgyhogy beleértve például a nyúszis óráját, meg ilyeneket, tehát hogy már az ilyen pár dollárt élő szírszarjait viszi a, a zaciba, hogy, hogy valahogy még visszakapcsolatása a telefont, vagy ilyesmi, tehát nem, nem éppen a, a, a kiegyensúlyozott időpillanatában van, nincs munkája, mert kivágták egy ilyen fehér kereskedésből, tehát nem elég, hogy a, munkájától is, a munkájában is Budat, de a házassága is tönkre ment valamikor a sztori kezdete előtt. Nem derülkő, hogy mennyire friss ez a seb, de minden rajta kapta a férjet valami régi általános iskolai osztálytársával. A családja az egy nagyon érdekes gyülekezet. A szülőknek a legfőbb értéke az étel, és ezért mindent ehhez igazítanak, hogy fiam egyél, mert káposztát főztem, mert töltött kagylót, mert alanásztartát, és nem igaz, hogy mi történhet, amikor mi történhet olyan fontos dolog, amiatt ami, ami nem jössz megenni azon ezt a tortát. Vagy, vagy ezzel tartják. Tehát ez tartja ezt a családot, leszámítva a nagyit, aki elvileg magyar származású és ilyen őrült öreg az, hogy aki reteltesen szabad szájú, és ő már túl van azon, hogy problémákat csináljon a, a szexualitás, a mindenféle e, civilizációs. E, máz, vagy illembetartásával, ő elmegy valami temetésre, színes, rövid nadrágban, amivel a, a kis puckos térdei kiállnak, mert ő már ezt így megengedheti magának, és nem is érti hogy most miért para az. Na, ez az alapszituáció, és akkor ez a csaj kitalálja, hogy ő fejvadász lesz, tehát a, a, a, a óvadék óvadékos emberek, akik mégis megszöktek, azoknak a begyűjtésre foglalkozik. Az első nagy falat az egy tízezer dollárt hoznak konyhára, ha sikerül elkapni, ráadásul a fiatalember, akit üldöz az a gyerekkorának a szívtiprója, és rendőr volt. Ebből azért lehet sejteni, hogy, hogy nem túl komoly a könyv, tehát nem kell, megvan ez a felütés, ott van a, a kutyamacska, a kapcsolat, ah, oh, bocsánat, a nyitott ajtó a csodálatos november október évén, a szanyag nyarában ezt hozza, és tehát megvan ez a szerelmi cívódásos szár, de én nagyon ritkán olvasok ilyet, és számomra teljesen elviselhető, elfogadható, vagy nem volt túl, túlnyomban, és van egy krimi szál, amely meg nagyjából működik, egy ilyen klasszikus hardboid story, azt leszámít, hogy a, a csajnak a, már a második ilyen begyűjtött figura egyszerűen veszi a táskáját benne a pisztolyában, meg van, talán már akkor gasprés van, és azt mondja, hogy nem, nem adom vissza, és így becsukja az ajtót a csaj előtt, a csaj meg ott el az ajtó előtt, hogy oké, okay, akkor én most mi csináljak? Tehát nem az a tűzről teremtés, aki megveszi a pisztolyt, és utána azt szétüti vele az arcát az embereknek, hanem, hanem az a teremtés, aki Sokkal bátrabb, mint én, és még így is az első ö, ö, hepciásabb figura gyakorlatilag lefegyverzi. Tak jó a humoral. Én azt mondom, hogy még fogok ilyet olvasni. Ö, működőképesnek találtam. És egy kicsit szóróvá tett az, hogy, hogy a hazai kiadások miatt ennyire drárakoltak olyan rétegek, ami miatt az ember elriad ettől a könyvtől, és és, és, és pontos ajánlás kell nekem, hogy elhiggyem, hogy mégis csak jó. Mm. Ha ez megnyugt, akkor a Hollywood megpróbálkozott a szingli és hogy emlékszem, okay. nem sikerült rendesen megfilmesíteni, tehát az, az sem lett siker egyébként. Nem, de a könyv az, az nagy siker odakint, tehát, sokkal nagy, tehát hogy valószínűleg azért próbáltak itthon ezt eladni, csak, csak nem, nem, nem találták ki azt a menetet, hogy el lehet bevezetni, hogy hogyan el lehet eljutatni annyira széles közönségnek, mint amilyen széles közönségnek bejönne. Az első alkalommal megpróbálták, amikor adtak neki egy ilyen Agatha christie címet, csak ez egyből nulla. Igen. Uh -huh. Annyira nagyot nem bukott közben, azt hiszem, a jelen 5.3 a film. Az a még vasárnap vasárláshoz bármit meg lehet nézni a föret. Na és Igen. akkor ehhez képest én visszahúzom az aljára az egész, egész adást. Uh, Alex de Camp és Igor Kordelynek a uh, képregényét hozták, hát, illetve... Rajzoló még van utána egy és még a mások. A, a, a Smoke címűködött, azt, azt Kordai rajzolta. Az Ashist, ami a folytatás ennek a azt meg 12 grafikus, akit most nem sorolunk fel. Annál is inkább, mert, mert teljesen felesleges lenne. Itt azért az agya a mögött az dekampi. És egy gyönyörű, szép 2000-es évek közepe végén játszódó, az egész világban baj van Nagy-Britanniában, meg aztán pláne típusú depressziós ügynök történet, ahogy az kell. Az egész azzal kezdődik, hogy, hogy elkezdenek idősebb birodalmi tisztviselők kihalni, illetve kigyilkolódni, és, és az egyik az, az hiányozni kezd az egyik ügynökének, egy albino fickónak, aki már nagyon régen fejvadászként használt a kormány, illetve hát, mint a sztoriból kiderült, ő, ő a kormányon belül maradt, még az összes többi haváját se hagy, hagyták megpattanni, és elkezd nyomozni. És aztán a, talán a titkos társaságokat, összeesküvéseket, a, azt, hogy az ország csődben van, és ebből valóján ki kéne akarni. Legalább a következő választások, de hogyha még tovább tart, akkor az sem baj. És az egész mahináció összeáll egy már-már egy megfilmesítőhető, már-már ilyen atyaul is. Tehát itt senki nem mondott sohasem igazat az elmúlt húsz évben típusú gyönyörű politikai thrilleré, amit ráadásul úgy, úgy látunk, hogy a, a fejvadász mellett egy kezdő újságíró nőnek a, a szemein keresztül is figyeljük a, a dolgok kibontakozását, meg a még beavatkozó bábuként mozgatott különböző szerencsétleneket, kezdve mondjuk azzal a csoporttal, aki szedés vonul vissza egy palotába, aki azt követelik, hogy őket a reklámok átverték, őket a világ elárulta, államilag támogatott zsírleszívást és szépítő műtéteket, mert nem volt igaz, hogy azt mondták, hogy csoki nem izlal. És a szépség alapvető emberi jog. Köszönjük. És persze sikerült egy olyan világot felrajzolni, ahol az emberek beleférnek, és, és bár viccesek, de azért őrületesen elksétő az egész, már a létezésük is. Az, meg, mm -hmm. hogy ők a, a, a gyalogok, ebben játszom, azok pláne. És jó, van egy kis, egy kis feszültség egyébként a két rész között. Tehát a, a, a smoke az egy nagy cliffhangerrel véget érő, de alapvetően kerek történet. történet, az, az meg az meg a, a szereplőinkkel újra találkozunk, azt hiszem 5 évvel később, és belekeverednek egy, egy nagy katonai kísérlet, már már közhészerű elszabadulásába. És az nem is szeretnénk annyira, nem is szeretném annyira, hogyha, ha nem lenne teljesen nem, beteg az egész egyrészt egy, egy bosszúra szomjazó figuráról van szó, akiben már korábban találkoztak hősök. Másrészt három képenként van benne egy olyan ötlet, amiből amiből a, a Brit Black Mirror van lehet csak találkozni részekben, vagy a, a korai És ilyen, ilyen eszméletlen, és akkor most növeszünk élén húst, mert azzal lehet táplálni az embereket, típusú ö, poénokat, vagy gegeket vet fel. A, rajz, a, a másik pedig, hogy úgy ér véget, hogy, hogy egy ilyen álom ö, ö, agybalátós, mahinálós, bedrogozott képsorral, ezt találtak egy piszok rajzolót, és ami az egész ilyen ö, magam sem tudom, hogy mi történik, ö, a valóságnak a szélei elbizonytaladnak. Ezt akár folytatni is lehetne, de nem, ha nem, akkor megnyugtatom, vagy meg vagyok azzal nyugtatva, hogy én Aliszka vagyok Tüpőországban. Módon sétálunk ki a sztoriból, nagyon jól összevarrakoz az egész. Úgyhogy akinek van egy üres délután, az mindenképpen nézzem bele. Különösen akkor, hogyha nem, nem csak a, a hardboard valaki lő valakit, és kémek a sötétben egymást hátba szúrják, hanem az ennél egyel további, vagy ennél egyel ismét az elmebeteget fogom használni, elmebetegek sztorikat is szereti. Solós. Jó kis széles palettát hoztunk össze az adásra. így uh, Annál is inkább, hogy a korábban valami ananászas csirkés dolgokról beszéltél, és én még nem övédeltem a, a paletta minden fájóan jelen van az életünkben. <gül> okay. akkor, akkor lehet, hogy el kéne köszönni, mert, mert még én sem ebédeltem, és most szóval ez tényleg egy fájó hiány. <gül> és, de hogy nem ne mondt Krista, hogy te már ettél, sőt, különösen azt nem esedel, el, hogy mit, mert az a szomorú. hogy az csak adás után nagyon okay. gyorsan már merek enni. Szerintem itt el is köszönhetünk a többiektől, akik egyenek, jó egyet nektek. Igen, jó idővel. Sziasztok!